Eguk bai, bai, beti esaten dugu gizartea gurekin dagoela. Eguk e, argi eta daukagu gizartea dispertsioaren aurka dagoela, gizartea asku urraketen aurka dagoela. Eta beti esaten dugu ba, ba, erantzulek e, alderdi politikoen ardura dunek ba, gizartearen lekukori hartu beharko luketela eta behin goza, maitu sufrimen du guzti horrekin. Ez? E, zentzu horretan egin genuenazan atzo gizarte eragile eta alderdi politiko ezberdinekin Bilera bat burutu genuen eta, bueno, eman komun bat e, adostu genuen. Dela, eta torren larun batean martxoak ogeita zortzi, donostiak manifestazio nazionala burutzea. Arratxaldeko bostetan, e, anoetako estadiotikaterako da, eta e, gizarte guztiari, deia luztatzen diogu, ba, gurekin egon da dinor, etxera telkartaren kriminalizazioaren kontra, e, osasun asistenziaren batra hauen kontra eta bueno, atxilotuak askatu ditzaten, ja. Munkigarria da ikustea ba, nola erantzuten duten zenideek, horrelako eraso baten aurrean baze babesa eta elkartasuna jasotzen den zenideen mundutik. Salatu duguna da lau atxilok eta hauek alde batetik jeikia elkarteko bikide eta bestetik etxerat elkarteko bikideena. Beraik egiten duten lana oso gardena eta publikoa da, eta azken finean presoen eskubideen eta zeniden eskubideen defentsan aritzen direla, eta hori da kriminalizatu nahi dutena. ez. Alde batetik, ba, zenide izategatik ez dituztea txilotu, baina ba, etxera telkartea kriminalizatu nahi dute, azken finean badak egiten dugu lana oso garrantzitsua dela eta beraien mendeku politika horrekin talka egiten duela.